En formstark röglepodden Är tillbaka Röglepodden är helt skadefri Truppen är samlad. Linus Alin, Daniel Roth Mattias Hjelm Kul att vi är alla här Helt underbart är... jättebra. Tidigt, ja. på, tidigt på säsongen än Ja, <laughs> Kan hända mycket Vi kastar oss raskt över Det första ämnet Om vi ska kalla det så En premiär är klar, avklarad Den återkommer vi till Men Ny match på ingång och vi ska snacka lite inför Djurgården borta. Linus, du har ju varit ute på träningen. Det har jag och eh, det allra mest anmärkningsvärda från den träningen är att Daniel Sarr saknades helt och hållet. och eh, En viktig pjäs för Rögle offensivt som har bildat en första kedja med Ted Boutin och Christian Thomas under de senaste matcherna och i premiären mot Skellefteå. Nu tr tränar Taylor som på den positionen ute som ytterförvård istället med eh, Brittain och Thomas. Eh, men hur det är med sa, vet bara tränarna och sa själv verkar som. Var han synledare ute här? Nej, jag såg inte honom alls. Och eh, Det var ju så att inför eh, premiärmatchen mot Skellefteå så presenterade Cam Abbot, eh, laget i sin helhet. Vem som skulle stå i mål och hur de skulle ställa upp och hur det låg till. Men nu Inför Gurgos matchen så var det locket på? Jag anade en viss uh, skillnad i retorik och, och framtoning. Vi var ju båda där ute inför matchen mot uh, Schlefti och var väldigt avspänt och, och glatt. Och Camembert gjorde sin första intervju på svenska och uh, släppte hela laget och så. Idag riktade du läsa, läsa första citatet i, i din textlins författare där han sa: Vi säger ingenting om laget. Punkt. Precis. Det var ett annat tonläge, ett annat, en annan allvarsgrad nu känns som. Ja, och sen kan man ju heller inte veta, kan jag sa jag också i intervjun som finns på hd.se att jag kan inte säga någonting till er som jag själv inte riktigt har koll på. Han syftar väl säkert då på hur de ska ställa upp laget beroende på frågetecken som finns där kring SAR. Om man ska spela med Berlin Horvath som tränade i, i en av kedjorna. Eller om man ska spela med Ken Jäger om nu Sara inte kommer till spel. Så det är nog, det, det är nog mycket som kommer att avgöras efter värmingen uppe i Stockholm imorgon. Uh, precis. Uh, men det är väl, väl heller inte så konstigt. Men det, uh, nu åkte de på, på Balja uppe i Skellefteå och de har en tuff match imorgon. Uh, det är väl ett sätt att... Liksom, uh kanske kommunicera till alla Han har det börjat, nu är det, nu är det skarpt läge här, nu är det, nu är det dags att köra. Liksom. Ja det tror jag också absolut och som sagt eftersom de, det är två ytterligheter antingen eh, full öppenhet med lag och vem som ska stå eller är det locket på ingenting eh, berättas. Så det är ju klart att det är så stora skillnader och på att någonting har hänt Nå något beslut har tagits om man nu säger så. Att Taylor Matson tränade med Britten och Thomas, vad fick det för dominoeffekt neråt? Och var övriga kedjor intakta förutom där Taylor Matson spelade då? Alltså kollar man då så har du ju Liss eh, Ryfors Bengtsson, den är intakt. Bristet Erik Andersson, Nils Öglander, den är också intakt. Och sen så har du då Balint Harvatt som går som forward eller Kenjäger, eh, Linus Sandin och Ludvig Elvenäs. Och målvakt är såklart helt omöjligt att uh, veta, utan det är mer en gissningslek. Det är det ju. Uh, och jag ska också säga med backparen att Allen Bibic är fortfarande skadad och saknas. Och backparen var intakta om man jämför mot skellefteå -matchen. En tanke som föddes i stunden här. De är ju 200 procent av sidorna, både Mattias Sjögren och uh, Matt Andersson saknas lyfter man verkligen bort uh, Mattsson då och in, in som ytterforvård i, i, i en annan kedja det, då tunnar man ju uh, där ytterligare det kan ju tyda på att uh, att, då, att spelar imorgon att man bara um, bytte om Men, uh... Jag skulle vilja vända på det om nu Sars ska spela imorgon varför spelar då inte en spelare som Ken Jäger eller har varit på Sars position på det... träningen när man ändå, ja men då går han in och köras länge för Sar tillbaka imorgon. Det blir ju lite också, man kan se det på, bo, på båda hållen där. Ja, då har du helt rätt det Det där är någonting mer att se över framöver vad som har hänt med Sar och ja, om man inte spelar mot Djurgården då. Ja, han är ju viktig för dem. Han är viktig för den kedjan. Och han har varit formstark i slutet av försäsongen och börjat hitta rätt också med målskyttet. Så det är ju klart att ha en spelare som tillhör en offensivt ledande kedja borta eh, mot Djurgården på hovet i omgång två. Det är klart att det kan påverka laget. Och du sa det, Djurgården borta på hovet. Det är ju intressant ur den aspekten också att Djurgården förlorade sin premiär mot Frölunda. Det är väldigt tidigt men inget av lagen, Djurgården eller Rögle, som har stora förväntningar båda två. Vill ju starta med två förluster och hamna i någon slags mental grej där att ja det här var ju inte vad vi hade tänkt oss. Nej, man kan väl ändå se framför sig att det kan bli rätt så mycket kamp imorgon. Det är ju svårt att gissa vad det blir för match. Men jag kan ju ändå se framför mig att det blir en rätt så bra match mellan två lag som, är, som är fortfarande känns rätt så starka. Ja, bygger sitt spel på eh, högpress, fart, eh, trycka på i åkningen i alla lägen. och Om de skulle lägga sig på försvar för uppe i Stockholm, jag, då har till och med spelarna sagt i intervjuer att nej men vi kan inte göra det, vi har inte spelartyperna för att det ska bli bra utan vi, vi måste spela på det här sättet, det är så vi har byggt upp hela vår taktik. Men de möter ett djurgården på hovet i deras hemmapremiär med det larmet som kommer att vara på läktarna där sannolikt, är ju... Eh, det är precis som du säger, Daniel. Då kan det bli en match där två lag gasar också. Och väldigt sevärt. Man har ju sett många matcher på havet där Rögle har hängt med tungorna som slipsar efter tio minuter. Precis som Rögle kan skada andra lag här hemma när man börjar i furiös tempo. Det skulle bli kul att se vad det blir för typ av match. Det, är, det skulle jag ändå ranka som den kanske svåraste bottenmatchen. Av alla, när man lägger alla lag på, på eh, linje. Det finns kanske något lag som är eh, strukturellt och, och så lite starkare. Men om man lägger till liksom publikaspekten och spelar på hovet eh, där alltid är bra tryck eh, och de alltid går hårt eh, så tycker jag det är den, det är den svåraste utmaningen. Mm. Vad kommer de då till spel i huvudarna, i armarna, i handledarna, i fötterna. Med tanke på Skellefteå. Jag har pratat om Sar här och att det kanske blir förändringar i laget. Men Skellefteå, premiären blev inte vad Rögle hade tänkt sig. 5-1 vann Skellefteå med. Och ni var där. Och såg det. På plats. Vad var det för ord du alltihopa med? Anti-climax. Ja, faktiskt. Så mycket liksom förväntningar och um, upphåsning och sånt. Um. Det blev det kanske inte den match och det drama som man hade förväntat sig. Det var ju, det tycks slut lite snabbare än, äh, än vad vi trodde. Någonstans såg det ut som, spelmässigt såg man ju en förändring att Rögle ville trycka på och ta initiativet i matchen så gott de kunde. Men summa summarum så var det ändå som många matcher mot Skellefteå har sett ut för Rögle del att Skellefteå får ett powerplay- där står Joke Lindström och han eh, smäller dit när läget ges effektivitet och Rögle och för att skapa chanser. och Skellefteåspelarna står i vägen. De har ju också den moralen att täcka skott och, och liksom, ta en pyck för varandra. Och när de är, är tända på alla cylindrar så måste du alltså träffa hundraprocentigt. Det var ju ungefär som du skrev i din krönika eller? Det, det krävs mer perfektion, skrev väl du. Mm. Och det är precis så det är mot ett sånt lag på bortaplan. Att du, du har inte råd med de här. En onödig utvisning i offensiv zon hit eller ett halvdant mål målvaksingripande dit. Utan det måste stämma. Du måste göra den perfekta matchen. Mm. Ja, men det är ju, jämfört namn för namn, så är de ju ett mycket bättre lag. Och när de dessutom. Uh, bestämma sig allihopa för att uh, köra hjärnat och täcka så mycket skott som kan och typ av, blockar de sju skott i första perioden då, då är det ju en då är det en lång väg till, till att vinna matchen och rent krast släpper du in de två första skotten upp i Skellefteå hamnar i ett underläge 2-0 så kan du gå igenom hundra många matcher det är inte många sådana matcher som Skellefteå tappar poäng i Nej och speciellt inte när du får den käftsmällen att du har chans för i den första perioden och du Rögle vann med skottsstatistiken med 10 skott eller något liknande. 11-4. Ja, precis. Något sånt då. Går då de två första skotten in och du får de två chefsmällarna. då då kan det plötsligt ännu mer för att få med sig någonting där uppifrån. Men kände ni igen Rögle i övrigt från försäsongen sett till tävlingsspelet och var de påkopplade? Hade de den farten de vill spela med och det var ineffektivitet som gjorde det? Eller hur? Kände, ja, vad kände ni inför rögläsprestation? Ja, jag tycker om man isolerar tar första halvan av matchen så den är Hos Phone Hero byts tiotusentals batterier och skärmar på mobiler av alla märken och modeller.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 Fem stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Det var bra men när vi var i Malmö i fjol och så rögle och med 5-0. Det, det var ju en prestation från någon annan planet. Där var ju inte med överhuvudtaget. Det kunde ju bli ett 23-0. Alltså det här var ju en helt annan match. Det här var ju en, en premiär där Rögle gick ut i Skellefteå och tog kommando under första perioden. Uh, och sätter sig i dåligt läge när att släppa in två enkla, mål, eller, inte två enkla mål men släpper in två tidiga mål så att det fanns ju ändå även om de säkert tycker att de gjorde inte sitt max liksom så finns det ändå rätt mycket att ta med sig från den första halvan som är som är bra i mm. min må hända röriga Nej det var inte rörigt känner ni att den matchen är tillräckligt uttömd Ja, jag låg kolla lite på, på andra perioden här eh, kvällen också som kom på någon repris. Så det är ju också ett läge där det, där vi har gjort 2-1 och, och, och de har två bra chanser att göra två lika så Erik Andersson och sen Matt som han framför mål. Men de är några är, är, centimeter ifrån och, och kvitterar den matchen i andra perioden. Så att, jag menar, det, det är, mycket som är mycket som är bra också. Men sen. Tror jag att när de skalar ner det och tittar på det så tror jag det är ändå rätt många procent kvar att, att, att kräma ut. Det ändå många ganska stora spelare som, som känns ganska anonyma. och den här, Det här adelsmärket som de ändå har haft genom hela försäsongen att regera i, i mitten av banan. Där blir de ju faktiskt utjobbade av, av Skellefteå. Så att, jag tror ändå att, att min känsla är att vi kommer att se ett bättre rögle morgon på hovet. Och Skellefteå vann kampen både alltså framför offensivt och defensivt mål. Det var ja. så en jättestor del att de tog bort eh, dels Rögle försvara och skymde Justin Poggi på något av målen. Och sen kom inte Rögle in där det hände som de gjort i tidigare matchup för säsongen eh, offensivt utan blev utboxade av Skellefteå och då, då är det svårt att få de här slumpmålen med sig också ju. Spe oh, som, man brukar snacka om att special teams avgör matchrum när boxplay Uh, där, där ringde det direkt två gånger uh, de, har ju, de har ju nästan 100% i sitt powerplay uh, och där, där finns det nog ett och annat att skruva på även för Rögle där och Rögle fick rätt många chanser i powerplay och, och det funkar ju inte så att um, det har ju rätt mycket förbättringspotential också känns det som Djurgården nästa match alltså och därpå kommer en efterlängtad hemmapremiär för alla grön vita mot Brynäs på lördag. Även för folk som åker spark till match. Ja just det. <laughs> Vad var det? Ja, det var två herrar från Alvesta eh, trakten i Småland som brukar spexa lite och gjorde en artikel om dem igår. De är på <laughs> väg söderut med hjulförklädd spark. Faktum är att jag har en, en kompis som jobbar på en bildbyrå, en av deras fotografer var ute och körde igår i Småland. så helt plötsligt så tvärnöjtade han på vägen, berättade en kompis. Och såg två tjommar komma gående på spark med röglot. Så han var bara tvungen fråga, vad i helvete sysslar ni med? <cleansing> så de har berättat vem de var. Och, ja, han smalde några bilder som vi har lagt i vår artikel på Var det so 16 mil? 16 mil på spark. Julförklädda sparkar. Julförklädda sparkar. Mäktigt. Ja, själv var jag ute och tältade och såg vildsvin. Men det känns som att det har varit coolare att få söta på två sparkmän om det du var män. Nej, äh, de fick sparken. De fick sparken. Ja, vi, vi går vidare va? Lätt. Till Brynäs ja. Brynäs hemmapremiären. Det, det blir väl utsålt kan man tänka, eller? Har du sett någon indikation på det? Eh, rimligtvis efter den första och all den hype som varit så skulle det ju kännas som eh, ett nederlag om det inte är åtminstone eh, i den närmaste fullsatt. Det tycker jag. Ja, det viskades lite i hallen idag om att eh, det hade hållit på bra att det var på väg mot de höjderna. Men eh, vi får kolla det på. Vad blir det? Fredag. Mm. Dagen innan. Kan vi tänka mig att eh, torsdagens eh, match kan styra de sista 200-300 kanske? Mm. är Brynäs ett av de lag som drar mycket folk som, som borta lag här i Engelholm eller vilka lagar är det som nej, det är inte nej. min känsla uh, det är nog uh, Frölunda men det ja, för, för kanske en, en lite äldre publik eller man ska säga, ja. Brynäs är ett gammalt liksom, stolar, stora klart man märker ju ibland när de här gamla läxarna och Brynäs och de är här att det sitter ett gäng med Brynäs så de har mycket liksom fans ut i landet som kommer att kolla men som lag är det ju inget av de heta lagen. Oavsett hur det går mot Djurgården, vad, vad tror ni att Rögle kommer att komma ut som förlag i sin hemmapremiär? Full gas framåt. Äh. Jag kan inte se något annat scenario. Nej, Nej jag, ser, jag ser precis samma sak. De kommer att... Kommer ut som de ilskna vilsvin du kanske såg från ditt tält. <laughs> ja, kanske, kanske något sånt. Ja, men staten kan vi väl prata lite om Skellefteå borta, Djurgården borta, Brynäs hemma mm. Mm. och sen så är det väl Frölunda mm. hemma. Det är inte den på pappret enklaste resan. Det var med, bara Brynäs som är lätt va? Att vi får väl se. Men jag bara menar att historiskt har ju Rögle ofta haft taskiga starter på SL-nivå och i Hockeyhalsvenskan för den delen. Hur viktigt tror ni det är att man, om vi, om vi isolerar de här fyra första omgångarna att man har hygglig, en hygglig poängskörd med, med sig in i, i fortsättningen. Många unga spelare många nya spelare Va, Vad tror du den här starten betyder? Ska jag börja? tycker du? Jag tror ju som alltid att det är viktigt med en bra start. Titta nu på Örebro till exempel som fick förmånen att börja mot ett mora som ju varit riktigt dåligt på försäsongen och vann. Det var ena laget som gjorde över ett mål på bortaplan dessutom. fyra två eller vad det nu blev där uppe. Örebro är ju inte heller något lag som man tror ska ligga högt upp och det tror jag fortfarande inte bara för att man vunnit en seger men för dem tror jag det var jätteviktigt att få den starten och det tror jag också att det är för alla lag, såväl de som är nedlagstippade eller de som är Tippade långt upp om du nu inte är väcksjö För de kommer alltid gå bra ändå. Så jag tycker det är lite, lite så där halvjobbigt för ögonen att få den här starten, alltså schemat, med, ja. med schemat och med, med lagen. Det hade varit bättre att börja mot, eller ha haft mora, örebro kanske på som två av de fyra matcherna. Vad sa du då nu? Nej, men jag tänker väl att en, en normal säsong så hade ju ingen sagt någonting om de var nollade efter imorgon. Men eftersom Rögle själv har spänt bågen och sagt att liksom det är slut på att förlova, vi ska vinna liksom, då, då kommer ju de frågorna mycket snabbare. Jag tyckte det var intressant att höra redan efter premiären i Skellefteå att det väldigt, är väldigt positiv försäsong man hörde direkt och det bara glunkas? Men här har Connell mål i, i Luleå och Holberg och, men här skulle, inte vi, skulle, inte vi sluta, liksom, skulle vi inte sluta med det här femet. Alltså frågorna och funderingarna och liksom det här någonstans finns det ett eh, nagat självförtroende och naggad självbild som, som sitter kvar sedan alla liksom motgångar. De tvättades bort mycket under för säsongens liksom hysteriska spurt men någonstans eh, om man skrapar lite på lagren så, så sitter det lite skavda själar eh, och därav kanske det hade varit ännu viktigare då att ha lite lättare motstånd på papperet i början Få med sig en enkel segel Slippa kanske de här kommentarerna från de som har stukade röglehuven på su i supportleden Jo det är möjligt men samtidigt Ett schema är ju vad det är, det är ju bara beta Det finns inga, de har inte valt det liksom så att det... Nej, nej nej, men frågan kom upp här i podden Ja, jag fattar, nej, men det är väl klart att de... Eh... Det är klart att det är, lördagen är ju en tid liksom. Eh, tid liksom. Eh, vad ska man säga? Vattendelare. Eh, det är ju inget lag som ska hälsa på noll poäng efter, efter lördagens match. Den kommer att bli, eh, oavsett hur det går imorgon, eh, så är ju lördagens eh, hemmapremiär eh, kommer att bli stor. Jag sa ju innan, eh, vad är ett okej? Okay? Att Röhle skulle komma ut med ett okej okay poängfas efter de här fyra omgångarna. Vad är det då är det? Sex poäng, vinna hemma, flora borta eller vinna två av de här fyra. Ja de sex poäng så har de, ju, har de ju börjat bra. Ja, sex poäng tycker jag. Det är. Det Må... tror jag inte. De själva skulle vara... Alltså mindre än det skulle de inte själva vara nöjda med. Ja, sex poäng tycker jag är ett minimum. Tre mot Brynäs, tre mot ja, Frölunda förmodligen. Mm. Mm. Skulle jag gissa. Mm. Mm. Oj, vilket skeptisk man det är i den här podden. Nej, nej, nej. nej det är... Högintressant. Mm. Ja, det var väl allt vi hade under den här resan va? Jag tror det. Mm. Vi kan väl tipsa om att vi eh, kommer att hållbevaka veckans matcher och eh, utplaneringarna till dessa också. Djurgården borta på havet och Brynäs hemmafrögle i hemmapremiär. Linus kommer själv du kommer själv på plats på hovet. Uh, jag kan också smyg tisa om för er som sitter bakom på rätt sida premium gallret så har ni en mycket mycket fin intervju som ser framåt i, i Lovandens tidning inför Röglöshemma-premiär ett, ett stort litet porträtt som man får lära känna en av spelarna på ett sätt. Det finns alla anledningar med andra ord att skaffa premiumabonnemang och det är inte så vi kom ju erbjudanden på löpande band dessutom Snacka om, bara in <laughs> ja, Så är det Okej, ni grabbar Tack så mycket för idag Tack så det, då. håll dig så Vi håller ihop den här treon Vi ja, ska försöka med det Och framförallt tack till er som har lyssnat Som alltid, det är ni som är podden Tack och hej. hej